«Він же цинамоном пахне». «Звісно, пахне», – спокійно погодився полковник Тараненко. «Туди п'ять кілограмів кориці пішло, на ці мішки». «Пішли, потім усе поясню». Полковник закрокував уперед. «Але ж там іще труп лежить», – задумливо сказав Петро, подавшись у слід за нами. Полковник зупинився. «Який труп?» – здивовано запитав він. «Звідки?» «Військовий труп?» – на ходу відповів Петро. «Та нехай уже потім усе поясню». Ми вийшли до останнього вагона нашого потяга, і, зашпортуючись за численні рейки, проминули кілька інших товарняків, які стояли щільно один до одного, наче корови у стілі. «Цей наш полковник зупинився, почекав на нас і пірнув у прохід між поїздами. Ми слухняно йшли слідом за ним». Попереду хтось махнув рукою, і полковник, який ступав переді мною, махнув рукою у відповідь. Зупинилися біля звичайного товарного вагона. З подивом я побачив, що людина, яка махнула полковнику і очікувала нас біля вагона, виявилася не ким іншим, як бомжем Васею, котрий пригощав нас раками. Вася допоміг занести речі у службове купе вагона. На мій запитальний погляд він тільки посміхнувся і промовчив. «Васю!» Звернувся до нього полковник за хвилину. «Тут на Москву є вагони?» «Так», – Вася кивнув. «Там у хлопців вагоні ще якийсь військовий труп залишився», – сказав посміхаючись полковник. «Перевантаж його з колегами на найближчий московський». Полковник наче загубив думку і повернувся до Петра. «Петю, а труп якось запакований чи просто?» «У мішку, на змійці», – відповів Петро. Полковник замислився. «Васю», – сказав він за хвилинку, – «потримай потяг, скажи, затримка, 15 хвилин». «І відразу сюди». Вася побіг до локомотива, а полковник, нічого не сказавши нам, поліз під вагон. «Пішов труп, – провідати, – подумав я. Ми тим часом огляділися в новому купе. Тут уже пахло європейською цивілізацією. І купе було фірмовим, зі справжнім заскленим віконцем і туалет із дзеркалом та умивальником» і тамбур із маленьким титаном, і ящиком брикетного вугілля. Склавши речі і залишивши жінок у купе, ми з Петром вийшли з вагона. Цей вагон був власністю Депо баку. Отже, тут наш пісок. Петро кивнув на запломбовані двері. Тут, напевно, погодився я. Повернувшись до тамбура, Петро спробував відчинити двері до вантажної частини вагона, але вони були замкнені на ключ. Довелося повернутися до купе. За кілька хвилин практично одночасно повернулися Вася і полковник. У полковника на обличчі сяйла усмішка. «Є змога залишити про себе хорошу пам'ять», – радісно та ядуче промовив він, дивлячись на Васю. «Перенесете труп до найближчого московського, і нехай хтось із бомжів напише записку. Привіт від генерала Воскобойщикова. Вкладеш записку у мішок. Нехай почистять свої лави».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 «Поскобой, щикола. «Вкладеш записку у мішок?» «Нехай почистять свої лави!» «Гаразд!» – відповів Вася з готовністю в погляді. «Ну все, бережи себе!» Полковник простягнув Васі руку. «Дай Бог ще здибаємося!» За кілька хвилин ми всі сиділи в купе на нижніх полицях. Я сидів із гулею, а навпроти через стіл сиділи Петро, Галя і полковник. Полковник, знявши з руки годинник, поклав його переді мною і спокійно стежив за секундною стрілкою. Так тривало, доки потяг не смикнувся. Повільно поповзли повз наше вікно вагони сусіднього товарняка. Я раптом задумався про те, що в цьому купе тільки чотири полиці, а нас уже п'ятеро. Окинувши уважним поглядом купе, я помітив відсутність рюкзака полковника. Цікавість примусила мене нахилитися і зазирнути під нижні полиці. Щось загубив? запитав мене Вітольд Юхімович. Так, відповів я. Ваші речі. Ага, посміхнувся він. Спостережливі хлопчина. Вони не тут. Я у вагоні спати буду, але якщо покличете мене на сніданок, не ображусь. А мішки у вагоні? похмуро запитав Петро. Ні, мішки не там. Мішки у сусідньому, сказав, не повертаючись, полковник, і не треба за них хвилюватися. Петро поліз під стіл, витягнув із сумки трубку і кульок із примівським тютюном. Мовчки набив люльку і, струснувши в руці сірникову коробку, підвівся та вийшов до тамбура. Мені теж інколи доводиться робити не те, що я хочу, а те, що треба, провівши поглядом Петра, промовив полковник. І нічого. Це життя. Години за півтори, коли потяг уже проминув Ростов-на-Дону, вода, що закіпала в Титані, розтопила лід недовіри. Титаном займався полковник, і він же вніс до купе п'ять склянок окропу. А потім кинув у кожну одноразовому пакетику чаю. «У мене і цукор є», – сказав він, викладаючи з кишені джинсової куртки кілька упаковок залізничного цукру. «Пригощайтеся». А що тут у вагоні? запитав після чаювання Петро. Китайські дитячі іграшки і в'єтнамський бальзам, мирно усміхаючись, відповів полковник. Іграшки? недовірливо перепитав Петро і посміхнувся. Ходімо. Полковник вибрався за столика і, зупинившись біля купейних дверей, озирнувся. Ми з Петром пройшли за ним до тамбура. Він відімкнув ключем двері до вантажної частини вагона і дав нам дорогу. Вагон був доверху заповнений картонними коробками і фанерними ящиками. Вузенький прохід між ящиками і коробками вів до невеличкого вільного відвантажу майданчика з внутрішнього боку від котних дверей. Там у тьмяному світлі, що падало з маленького вентиляційного віконця, на дерев'яній підлозі лежали два піддони, поверх яких був розстелений синій спальний мішок. Поруч ми побачили фанерний ящик, вочевидь призначений заміняти стіл і рюкзак полковника. Ми зупинилися перед цим лєвищем. — Я вас не на екскурсію привів, — пролунав за спиною незвично сухий і суворий голос Вітольда Юхимовича. Він прийшов вперед, присів на свій імпровізований матрац і примружився, дивлячись на нас знизу вгору. «Я не збираюся перед вами ані звітувати, ані вибачатися», – промовив він досить похмурим тоном. «Ви самі вилізли в цю справу, і не варто корчити себе ображених. Якби не я, ви б зараз сиділи десь у казахському КПЗ і ночами відповідали на питання слідчих. І про нелегальні розкопки, і про наркотики у банках із-під дитячого харчування».